що стемніло, як тюрма. Поке вина, французького, за радість. Засвічується тільки раз. Зроблю ваш скульптурний портрет. Ну, роздягніться. Злочин ховати красу від мистецтва, перед жертовником, якого я поклінний раб. Друга частина пригоди через місяць. Ну, досить, сучко, он двері. Як вивчила, з досвіду? Ні, синички з топольща бечуть. Сюди чутно. А що мені? Е-е, перемінний вітер не вітрила. Гляди, ображена з дрібниці на Олега. Ми жінки впливами насильних налоджуємо свою слабість. Коли нам не догодять, зроджуються образи і розгоряє відплату. Перекінчістю, тоді катастрофа. Зостаємося при розбитому кориті. Ти, Сократиха, чи що? Причини в черзі розібрала. А знай, само життя бунтується. Гори вогник з очей. Розкажи, як. Розкажи, просить Зінеїда. Пораджу. Існують круги душевні, замкнуті для всіх. Збережу сповірений біль, як рідна тобі, годі. Колись розповім, спохмурніла Таїса. Пережди, без поспіху. Як витерпиш, хмари перейдуть. Буває зневага, аж земля під тобою здригнеться, бо видно, за всім брехня і обман. А на завершення злочин. Палив речі, обрискані крові, рука вскривавлений від дер, і теж вогонь. «Що палив?» – мовчить. Хоч благала довіритись. Напевно, переступ. А якщо помилка? На обриві гнилу безодню спинись. Скажи так. «Хай хоч що!» «Відхожу в самотність, навіть у монастир, геть від чадної глибини, бо менить на погибель. Хто платить гнівом, почина з руїни в собі. Не поправи, мої!» «Дякую!» «Психоаналітична порада!» «Мабуть, а я теж ревнива була, як кобра. Злі провалля магнітом тягли кості, спадати з в зраду. Від неї чорний ангел дав солодкий фрукт, а з нього смак смерти. Вже ти, езекіїв, синій суконці? Кажу, як відчуваю. Звідти душевна зараженість гірша від венеричної, бо затає на глибину почуття. Серце гниє і хидиться в кислу могилу. Була там? Близько. Ми часом розпряжені лошиці під оводами. Женем? Я бачила приятельку. Цілий день вризається в чоловіка викриком. Аж сама зробилась навіжена. Його і дітей скалічила. Чіпляється в нерви, мов колючкою з сухої сливи, при всякій дрібниці в кров. Сусідка, дивлячись, прошепотіла. Розперезана язичниця. Ми всі почасти в цьому сорті. Тим часом бувай, здебільшого підперезана, образила Таїса і ступає до дверей. Чи можна жити з такою гіркотою на серці, докорила Зінеїда? Спинись. А ти? Чи завжди мед під грудною кісткою? Часом кішки скребуть. Твій знущається своєї, ну як тінь. До чого звелася? Мовчи, не тягни в рабство. Ти стала дурочкою при ньому, вислужуючи одруження. Могла не зневажати мене. Ну, розсерця, випусти кіхті, дряпатись, будь істотою з кров'ю. З моїм обличчям бліднячки поскепаної, чого задиратись. Можуть бояти красуні, як ти, але спинись. Скажи правду, як Веняміна видержуєш, бо видно таке шлюб. Відмички до серця знайшла, здається, чотири. Але скажи правду, не втаюй. Завжди пам'ятаю, я така дрібнична, роздумливо, вимовляє Зінаїда, некрасива, тому держусь тихо. Це, мабуть, перший спосіб. Присмирилась? Тут мало добра далі. Бачиш, я тонко сльоза, бо часто мені жалісливість хоч і не хочу. Мабуть, всіх любити страшенно важко. Привчатись треба, а співчувати зразу здібні. Це, гляди, другий спосіб. Трудно, коли над тобою знущаються. грозу на них є, слухаю. Найбільше вчуся стримати вибух в собі.